Частина 2. Розділ перший. Зустрічі і побачення. Фродо прокинувся і виявив, що лежить у ліжку. Спершу він подумав, що спав і бачив довгий неприємний сон, який ще не зовсім вивітрився з пам'яті. А може хворів? Але звідки ж тоді над тим ця незнайома стеля? Пласка з темними балками, оздоблена багатою різьбою. Він полежав ще трохи, спостерігаючи за плямами сонячного світла на стіні і слухаючись у шум водоспаду. «Де це я і котра година?» – сказав він, звертаючись до стелі. «У домі Ерланда, зараз 10 ранку», – відповів чийсь голос. Ранок, 24 жовтня, якщо це для тебе важливо. Гендельф!» – Фрудо одразу підскочив. Старий мах сидів у кріслі біля відкритого вікна. «Так», – сказав він, – «я тут». «І ти, на щастя, теж тут. Після всіх дурниць, що накоїв з того часу, як пішов з дому». Фрудо знову ліг. Йому було надто спокійно і затишно, щоб сперечатись. «Та й мага, хіба переговориш?» Тепер він цілковито прокинувся. І все згадалося. Страхітливе ходіння на простець старим лісом, неприємність у граливому поні, шалене рішення надіти перстень на вітровії. Фруду перебрав усе це в пам'яті і намагався второпати, як це його занесло до Ревінделу. Тишу порушувало лише тихе пихкання гендельфової люльки. Білі кільця диму вилітали у вікно. «Де ж Сем?» – спитав нарешті Фродо. «І всі інші? Як вони?» «Усі живі-здорові!» – відповів Гендальф. Сем сидів тут, аж поки я не відправив його відпочити десь годину тому. «Що ж трапилось біля броду? Мені все вижалося, як у тумані. Та й зараз не прояснилося». «Ще б пак!» Ти вже починав втрачати тілесну оболонку. Рана все ж таки далася в знаки. Ще кілька годин, і тобі вже ніхто б не зміг допомогти. Але ти не такий вже й слабкий, дорогий мій гобіте. Це стало ясно ще на могильниках. А там ви зустрілися з небезпекою, насправді смертельною. Жаль, що на вітровії ти не втримався. Схоже, ти вже багато знаєш, здивувався Фроду. Про могильник я нікому не розповідав. Спершу дуже боявся, а згодом це якось відсунулося. Було про що подумати. Звідки ж ти дізнався? Ти багато говорив у вісні, Фродо, м'яко пояснив Гендальф. І я без великих зусиль читав у твоїх думках і пам'яті. Не турбуйся. Щодо дурниць, то я не всерйоз. І ти, і інші впорались непогано. Нелегке завдання – подолати таку дальну путь, такі небезпеки і зберегти перстень. Без блукача нічого б не вийшло, зізнався Фруду. Але твоїх порад нам дуже не вистачало. Я часто не знав, як ліпше вчинити. Мене затримали, сказав Гендальф. Уся справа ледь не зірвалася. Але, можливо, так і на краще. А ти не розповіси, що трапилося? На все свій час. Ерланд не вилів тобі багато розмовляти і турбуватися сьогодні. Але коли мовчиш, мимо болі, усілякі думки лізуть. А від цього втомлюєшся не менше, запирачив Фроду. Я вже зовсім прийшов до тями і хотів би багато що з'ясувати. Ну хоча б скажи, чому ти затримався? Незабаром почуєш усе, що схочеш. Ось одужаєш і одразу буде зібрано раду. А зараз я скажу лише, що потрапив у полон. Ти у полон? Так, я Гендальф Сірий, поважно сказав Мах. На світі багато різних сил, добрих та лихих. Їй сильніші за мене. З деякими я ще не мав справи. Але мій час надходить. Правитель Мордора та його чорні вершники зробили перший крок. наближається війна. Отже, ти знав про вершників раніше, ніж я їх зустрів? Так, знав. І тобі одного разу казав про них. Бо чорні вершники – це й є примари Персня, дев'ятка володаря Персні. Але я не знав, що вони знову прийшли у світ, інакше одразу забрав би тебе. Звістка дійшла до мене лише у червні, коли ми вже розлучилися. Але про це ще встигнемо побалакати. А поки що загибель наших сподівань відвернув Арагорн. Так, сказав Фродо, Блукач нас виручив. Щоправда, спочатку я його побоювався, а Сем не цілком довіряв, я думаю, до самої зустрічі з Горфінделем. Гендельф посміхнувся. Про Сема я вже все знаю. Тепер він не сумнівається. Це добре, тому що мені Блукач дуже подобається. Ні, подобається не те слово. Він дорогий мені, хоча дивний і часом хмуриться. Взагалі він чимось нагадує тебе. Я й не підозрював, що здоровили бувають такими. Я вважав, вони ну, просто високі на зрісне до Добрі й дурні, як Барбарис. Або дурні й йогидні, як Білтерник. Адже у краї людей і не зустрінеш. Хіба що, бригорян, звідки ж нам їх знати? Та ти й бригорян, допустя, не знаєш. Якщо, по-твоєму, старий барбарис дурний, сказав Гендельф, він на свій кшталт досить мудрий. Думками вирушить рідше і повільніше, ніж язиком, але зможе вчасно подивитись крізь цегляну стіну, як кажуть у Бригорі. Однак таких, як Арагорн, син Архорна, мало залишилося всередзем'ї. Рід королів за моря вже майже вимер. Отже, майбутня війна за перстень буде їхнім останнім діянням. «Як? Блукач – нащадок давніх королів?» Фродо був вражений. «А я думав, їх давно вже нікого не залишилося. Але ж він просто слідопит». «Просто слідопит», – пхикнув Гендальф. «Люби, мій Фродо, слідопити ж і є останні з північної гілки славетного народу Заходу. Вони раніше мені допомагали, а невдовзі їхня допомога особливо знадобиться» бо ми вже в Рівінделі, але персню тут не місце. «Я теж так вважаю», – погодився Фродо. «Але до цього часу мене турбувало лише, як дістатися сюди. І я сподіваюся, що далі йти не доведеться. Так приємно було просто відпочити. Місяця мантрів мені по горло вистачило». Він прикрив очі, помовчав, потім заговорив знову. «Я тут полічив», «І в мене 24 жовтня не виходить. Має бути 22. Ми ж підійшли до вроду 20-го». «Е, друже мій, тобі, в очевидь, не на користь стільки говорити та розмірковувати», – зазначив Гендальф. «Як зараз твоя рука і бік?» «Та ніяк, зовсім не відчуваю». «І то ясна річ, вже досягнення». Фродо напружив м'язи, торкнувся правою рукою хворого плеча, додав – але я вже ворушити пальцями можу. Так, оживає рука, тепла стала. От і добре, ти швидко одужаєш. Невдовзі все буде до ладу. Недарма Ерлонд лікував тебе всі ці дні. Усі дні? перепитав Фроду. Ну, якщо точніше, чотири ночі й три дні. Ельфи привезли тебе з броду вночі 20-го. Тоді ти збився з рахунку. Ми всі дуже тривожилися а сам від тебе не відходив кілька діб, хіба що бігав нам доповідати. Ерланд – умілий цілитель, але зброя ворога смертоносна. Правду кажучи, я мав мало надії, бо підозрював, що у рані залишився уламок Леза. До вчорашнього вечора знайти його не вдавалося. Уламок проник глибоко і рухався до серця, але Ерланд видалив його. Фродо трохи пощулився, згадавши страхітливий кинжал, з жолобчастим клинком, який розтанув у руках букача. «Не турбуйся», – сказав Мах, – «його вже немає. Він розтанув». Стримати Гобіта вочевидь не так уже й легко. «Я знав могутніх воїнів рослого народу, яких такий уламок подолав би дуже швидко, а ти протримався 17 днів. Але чого від мене хотіли? Чого прагнули вершники?» Вони прагнули простромити твоє серце моргульським клинком, щоб залишився у рані. Тоді ти став би таким, як вони, тільки слабкішим, і підкорився б. А якби ти став примарою під владою чорного володаря, він довго катував би тебе за спробу утримати перстень. Хоча, коли знаєш, що перстень відібрали, і бачиш його на руці у володаря тьми, навряд чи знайдеться гірша мука». «Яке щастя, що я не усвідомлював усієї небезпеки», – слабким голосом промовив Фроду. «Ясна річ, я і так до смерті перелякався. Але якби знав більше, то й ворухнутися б не насмілився. Диво, що вислизнув». «Так, тобі допомогла доля чи дача, не кажучи вже про відвагу. У серце негідники так і не поцілили, а тільки зачепили плече. І це тому, що ти опирався до кінця». Але все висіло на тонкій волосині. Надівши персень, ти потрапив до примарного світу і цим наразив себе на жахливу загрозу. Ти зміг роздивитись вершників, але й вони могли побачити та схопити тебе. Знаю, сказав Фроду, вони такі модорошні на вигляд. А чому ж ми всі могли б бачити їхніх коней? Коні у вершників звичайнісінькі, та й плащі теж. Це допомагає їм ховати свою примарність у світі серед живих. А як же коні терплять таких господарів? Усі тварини їх здолячують і лякаються. Навіть дивний кінь Горфінделя. Собаки виють, гусих гегають. Цих коней спеціально вирощують і навчають у Мордорі для сужіння чорному володарю. Не всі його слуги та майно примарні. Є орки й тролі, варті й вовкулаки. Та ще було і є багато людей, правителів і воїнів, які живуть під сонцем, але підпали під владу темряви і кількість їх зростає щодня. А ельфи? А Рівіндел? Тут безпечно? Так, доки не буде завойоване все інше. Ельфи можуть страшитися, можуть тікати від чорного володаря, але ніколи знову не послухають його і не стануть йому служити. І тут, у Рівенделі. Ще мешкає дехто з його головних недругів – ельфійські мудреці та високородні ельдар, які колись припливли за моря. Вони жили у благословенному краї, а тому не бояться примар персня. Для них обидва світи поєднані, і їхня влада простягається і на зрими, і на невидими. Там, біля броду, мені наче привиділася сяюча біла постать, вона одна не розпливлася, як усі інші. Отож, то був Глорфіндель? Так, намить ти побачив, який він у іншому світі. Глорфіндель – славетніший з первонароджених, витязь з роду ельфійських володарів. Так, є ще сила, здатна протистояти владі Мордору і в Рівенделі, і в інших місцях. Гобітанія теж наділена силою іншого роду, але якщо справи надалі підуть як зараз, усі ці місця перетворяться невдовзі на обложені острівці. Володар Мордору не приховує своєї сили. Гендль підвівся і стріпнув головою так, що борода наїжачилася щіткою. І все ж таки, ми не повинні втрачати мужності якщо я не заговорю тебе на смерть, то скоро одужаєш і зможеш пожити поки що тут, у рівенделлі, без усяких турбот. Мужності в мене ніякої немає, і втрачати нема чого. Але я ні про що зараз і не турбуюся, і, мабуть, ще посплю. Тільки ти розповіси, як там наші, і чим усе закінчилося біля проду. Тоді я тобі дам спокій на якийсь час, а доти й очейний стулю. Гендальф підсунув крісло до ліжка і уважно подивився на фроду. Обличчя хворого вже переживіло, очі були ясні, до нього повернулася й тяма й пам'ять. Судячи з посмішки, з ним, безперечно, усе було добре. Але око мага помітило невеличкі зміни, слабкий натяк на прозорість, особливо на лівій руці, яка лежала поверх ковдри. Цього слід було чекати, пробурмотів Гендальф. Але ж ще не пройдено й половини шляху. Що ж стане з ним у кінці? Того й Ерланд не передбачить. Сподіваюсь, нічого лихого не трапиться. Для тих, хто наділений даром бачення, він стане подібний канвій, наповнений чистим світлом. Уголос він сказав Ти маєш чудовий вигляд. Я ризикну ще побалакати без дозволу Ерланда. Але врахуй, дуже коротко, а потім тобі треба поспати. Отже, ось що трапилося, наскільки я зміг розібратися. Щойно ти припустився навскоки, вершники рушили прямо до тебе. Вони побачили тебе самі, без допомоги коней, ти ж би вже стояв на порозі примарного світу, і перстень притягав їх. Твої друзі відсахнулися вбік, щоб не потрапити під копита. Вони розуміли якщо білий кінь не впорається, тобі не врятуватися. Вершники мчали надто швидко їх було забагато, не доженеш, не зупиниш. Безкінними навіть Глорфіндель і Арагорн у двох не стояли проти всієї дев'ятки разом. Тому вони дали кільценосцям промчати осторонь, а тоді кинулися на здогін. Неподалік від броду біля дороги є невеликий вибалок, прикритий херлявими деревцями. Там поспіхом розпалили вогнище, бо Горфіндель знав, що ріка не дасть вершникам переправитися, і ті, хто застряне на березі, припадуть на його долю. Як тільки ріка завирувала, він вибіг на дорогу, а за ним Арагорн і всі інші спалаючими головнями в руках. Затиснуті між вогнем і водою, побачивши ельфійського витязя, який у гніві відкрив своє справжнє обличчя, кільценосці знітились, а їхні коні очманіли. Трьох занесли першою ж потопу, інших затягли у воду і скинули власні ж коні. І тепер їм гаплик? Ні зітхнув Гендальф. Коні, мабуть, загинули, а без них вершники майже безпорадні. Однак самих примар персня так легко не знищити. Зараз, зрештою, боятися немає чого. Коли повінь відринула, твої друзі переправилися і знайшли тебе на береговому урвищі. Кінь стояв поруч, сторожив, а ти лежав до лілиць, холодний, блідий, накривши собою зламаний меч. Вони злякалися, що ти вмер або й того гірше, і обережно повезли тебе до Рівінделу. На півдорозі їх зустріли ельфи Ерланда. А хто влаштував потоп? Сам Ерланд. Ріки цієї долини під його владою, і коли потрібно охоронити Брід, він може підняти їхні води. Тільки новож Дев'ятки послав коня на переправу, ріка розлютилася. Чесно кажучи, і я додав до картини кілька штрихів. Можете помітили, хвилі стали великими білими кіньми і сяючими вершниками, а вода котила сотні великих каменів. Як вони скреготали? На мить я навіть занепокоївся, чи не занадто сильний гнів ми розпалили. Тільки повінь, вирвавшись із шор, не скрутила одну і вас усіх. Велику, хоч приховану, силу мають води, що живляться віковічними снігами і млистий гір. Так, «Тепер пригадую», – сказав Фроду. Жахливе рівіння там стояло. «Ох, думаю, потону, а зі мною і друзі, і вороги». «Але тепер хоча б усе добре». Гендельф кинув на Фроду побіжний погляд, але той заплющив очі. «Так, зараз на якийсь час ви у безпеці», – підтвердив Мах. «Скоро буде великий банкет і свято на честь перемоги біля бруїненського броду і вам усім призначені там почесні місця. Чудово, я просто дивом дивуюся, чому Ерланд і Горфіндель і різні поважні особи, не кажучи вже про блукача, скільки про нас турбуються і так прихильні до мене. Вони мають на те немало причин, посміхнувся Гендальф. Перша причина – я сам. Друга – ти ж бо хранитель персня і спадкоємець Більбу, що його знайшов. Милий Більбо, сонно пробурмотів Фродо, де ж він зараз? Якби він тут був та послухав про все це, от би посміявся. Кіт-скрипаль і бідолашні тролі. З цими словами він міцно заснув. Отже, Фродо сховався за надійними стінами останнього домашнього притулку на схід від моря. То був, як колись зазначав Більбо, причудовий притулок для кожного, хто хоче поїсти чи поспати послухати різні історії або поспівати, а можна й всього потроху. Не встигнеш на поріг ступити, а втома, страх і сум уже летять геть. Увечері Фроду прокинувся, відчуваючи, що цілком відпочив. Зате не проти закусити, випити, а згодом, можливо, послухати різні історії і поспівати. Піднімаючись з ліжка, він виявив, що рука знову служить йому, майже як здорова. Біля ліжка на нього чекав чистий костюм із зеленої тканини. Він прийшовся саме в раз. Фродо подивився у дзеркало і вразився, наскільки схут. Точнісінько, як той молоденький племінник, з яким біль погуляв по краю. Тільки очі дивились, задумливо. «Так, багато чого ти надивився за останній час», – вглядаючись у дзеркало, сказав Фродо своєму відображенню. «Але вже тепер розважимося». Він розправив плечі, засвистав якийсь старий мотивчик. Тут у двері постукали і увійшов Сем. Він підбіг до Фродо, незграбно й боязко вчепився у його хвору руку, обережно погладив, а потім, зашарівшись, поспіхом відвернувся. «Привіт, Семе!» – сказав Фродо. «Тепла, правда?» – відповів Сем. «Щодо вашої руки, пане! А яка ж була холодна! Сурми й барабани!» Він обернувся, сяючи очима і пританцьовуючи на місці. Який я щасливий, що ви вже на ногах і притямі. Гендельх вилів піти подивитись, чи ви готові до виходу, то я подумав, він жартує. Я готовий. Підемо пошукаємо решту компанії. Я вас відведу, пане. Будинок тут великий, дуже чудний. Стільки всього нового відкривається, і не знаєш, які де вас знайдеш за рогом. «І ельфи, пане, всюду ельфи. Одні наче королі, різні й поважні. Інші веселі, зовсім як діти. І музика, і співи. Правда, поки ні часу, ні настрою не було слухати. А все ж таки, деякі тутешні звичаї я розвідав». «Знаю, знаю, чим ти займався, Семе», – сказав Фродо, стискаючи його руку. «Але вже сьогодні розважишся і наслухаєшся стільки душі завгодно. Нужбо?» Показуй мені, які тут є закамарки. Сем провів його коридорами, потім вниз довгими сходами, і вони опинилися у саду на високому березі ріки. У галереї східної частини будинку Фродо зустрівся з друзями. Долина внизу вже оповилася тінні, а на вершинах далеких гір ще рожевіло світло. Шуміла на перекатах ріка. У теплому повітрі – Повівали пахущі дерев і квітів, наче літо не покинуло садів Ерланда. «Ура!» – вигукнув пін, вискочивши на зустріч. і наш славетний братець! Дорогу Фродо, повелителю персня!» «Цейте!» – шикнув Гендальф, що сидів у темному кутку галереї. «Лиху немає сюди дороги!» «І все ж таки згадувати його слід!» «Повелитель персня не Фродо!» А володар чорного замку в Мордорі, чия влада, знову поширюється над світом. Ми у фортеці, а за її стінами збирається темрява. Таким чином він нас безперечно втішає, – пожалівся Пін. На його думку, мене потрібно осаджувати. Та не можу я тут ходити, пухнюпившись, з похмурим виглядом. Якби знав доречну пісню, їй Бо заспівав би. «Я й сам не відмовився б співати», – засміявся Фроду. «Хоча зараз мене більше турбує, як би випити й попоїсти». «Ну, цій біді легко зарадити», – сказав Пін. «Ти в нас, як і раніше, такий само хитромудрий, прокинувся точно до обіду». «Який там обід? Буде цілий бенкет», – перебив Мері. Гендарф тільки не оголосив, що ти одужав, так тут такі приготування почалися». Він не встиг ще договорити, як пролунали дзвіночки, кличучи всіх до столу. Бенкетний зал Ерланда був повний народу, переважно ельфів, та маячили й гості інших племен. Ерланд, як зазвичай, головував, сидячи у великому кріслі за довгим столом на помості. Обіруч від нього сиділи Глорфіндель і Гендальф. Фродо дивився на них з подивом адже він ніколи раніше не бачив Ерланда, героя стількох легенд. При ньому Глорфіндель і навіть Гендельф прийняли подобу величних і могутніх володарів. На зріст Гендальф був нижчий за обох ельфів, та всі його риси, довге, стріблясте сиве волосся і борода, широкі плечі нагадували про мудрих королів давніх легенд. на у обличчі під густими білосніжними бровами Чорні очі були схожі на вуглинки, здатні сполхнути від щонайменшої іскри. Глорфіндель був високий та стрункий. Волосся й облищало золотом. Обличчя прекрасної юди, пащило відвагою й радістю. Уважні очі сяяли, голос звучав співуче, Все свідчило про мудрість душі та тілесну міць. На зовнішності Ерланда вік не позначився, але його обличчя ні старе, ні молоде, Зберігало відбиток багатьох пережитих бід і радощів. Його темне волосся прикрашав срібний обруч. Сірі очі були, мов ясний вечір, просвічений зоряним сяєм. Він мав поважний вигляд короля, що пам'ятає багато зим, і водночас бадьорий, як воїн, у самому розквіті літ. Велика була могутність володаря рівенделу і для ельфів, і для людей ближче до середини столу. Стіну зали прикрашали тонкі тканини. І там, під балдахіном, сиділа гостя прекрасне обличчя, чиї риси, хоча й по-жіночому ніжні, так нагадували Ерланда, що Фроду не засумнівався, вони близькі родичі. Чи молода вона була? І так, і ні. Її темних кіс не торкнувся і ні. Білі руки ясне обличчя було бездоганно гладеньким, а сірі очі, наче безхмарне вечірнє небо, випримінювали чисте світло. Але вона була по-королівському велична, а погляд промовляв про знання, яке дають лише довгі руки. Голову її вінчала шапочка зі срібного мережива, оздобленого дрібними самоцвітами, але широку сіру сукню прикрашав лише пояс із срібного листя. Такою постала перед Фроду та яку доводилося бачити лише небагатьом смертним. Арвен – дочка Ерланда, прозвана Андоміель, бо була вона вечірньою зіркою свого народу. Говорили, що в ній втілилася краса Лючієнь – зірки ранішної. Довго жила вона у родичі у Лорієні за горами і лише недавно повернулася в Рівінделп до батька. Ерланд мав також синів – Еладана та Ерлеїра. Але їх рідко бачили вдома, пам'ятаючи про муки своєї матері у лігви орків, вони часто виходили в ліси зі слідопитами. Не було їх і на цьому банкеті. Фрудо не бачив і навіть уявити не міг подібної краси на землі. Йому було й дивно і незручно сидіти за столом у такому прекрасному високому товаристві. Хоча крісло було зручне, йому ще й підклали кілька подушок, він відчував себе маленьким і недоречним, але це швидко минуло. Бенкет був веселим і частування на славу. Все, чого тільки голодній душі завгодно. Узявшись за їжу, Фродо забув про все, навіть не подивився, хто його сусіди. І дуже нескоро згадав про оточення та став оглядати залу. Перш за все, він знайшов своїх друзів. Сем просився прислуговувати хазяїнові, але йому сказали, що сьогодні він почесний гість. І тепер він сидів разом з Піном і Мері на чолі одного з столів неподалік від помосту. Блукача ніде не було видно. Поруч з фроду сидів гном у багатому вбранні, солідної зовнішності. Його борода, довга і розвоєна, була біліша за сніжно-білий камзол з поясом, кованим із срібла. А на грудях красувався срібний ланцюжок з діамантами. Відірвавшись від їжі, Фроду подивився на нього і той одразу сказав «Вітаю вас, радий познайомитися!» А потім навіть підвівся і вклонився. «Глоїн, до ваших послуг!» і вклонився ще нижче. «Фродо Торбенс, до ваших послуг і вашого роду!» відповів зазвичай здивований Фродо, підводячись і суваючи подушки. «Невже ж ви саме той Глоїн?» Один із дванадцятьох товаришів у славленого Торіна Дубощіта. Саме так, відповів гном, підбираючи подушки і чемно допомагаючи Фроду залізти назад. Ну, а я не питаю, бо мені вже сказали, що ви родич і законний спадкаємець нашого друга, славетного Більбо. Дозвольте повіншувати вас з задужанням. Дякую, відповів Фродо. Я чув, вам довелося пережити дивні пригоди, додав Глоїн. Назвичайно цікаво, що саме могло спонукати одразу чотирьох гобітів здійснити таку далеку подорож. Нічого схожого не траплялося з того часу, як Більби вирушив з нами. Але, можливо, не слід мені цікавитися. Схоже, що Ерланд і Гендальф не схильні зачіпати цю тему. Говорити про це, мабуть, справді не варто. У всякому разі зараз, вічливо сказав Фродо. Він уже зрозумів, що навіть вдома у Ерланда Перстень – не привід для застольних балачок. Та й взагалі він прагнув на якийсь час позбутися всіх турбот. «Але мені, в свою чергу, дуже цікаво було б дізнатися», – додав він, «що привело такого поважного гнома у таку далечінь від самотньої гри?» «Якщо ви ще не обізнані, сказав Глоїн, коротко глянувши на нього, «мабуть, краще й це відкласти на потім». «Владика Ерланд невдовзі скличе нас». І там, я гадаю, ми почуємо всі новини. Нам вже й крім того є про що поговорити. Вони бесідували до самого кінця обіду, але Фродо волів слухати і помовчувати. Всі справи Гобітанії, крім Персня, здавалися далекими і незначними. А Глоїн багато чого міг розповісти про події на півночі Глухомані. Фродо дізнався, що відважним та численним народам в області між горами Чорноліссям править, Грим Беорн – старий, син Беорна, і в їхній землі не ризикують сунутися ані горки, ані вовки. «Правду кажучи, – говорив Глоїн, – шлях від Дейлу до Рівінделу став би непрохідним, якби не рід Беорна. Вони стійкі люди і впевнено утримують високий перевал і брід біля безкиду карок. Щоправда, за це стягується чимале мито, – зіткнув Ном, ну, похитавши головою. І так само, як колись Беорн, його народ не полюбляє гномів. Утім, на них можна покластися. А в наш час це вже багато чого варте. Зате з людьми Дейла, племенем Барда, у нас міцна дружба. Правий там правнук Барда лучника, чоловік розумний і твердий, а володіння його простягаються далеко на південь і схід від Есгрота. «А що поробляють ваші одноплемінники?» – запитав Фроду. Багато траплялося в нас і поганого, і доброго, але доброго більше. Досі нам у всьому щастило, хоча й ми відчуваємо тінь, що насувається на світ. Якщо вам справді цікаво, я охоче розповім про наші успіхи. Але коли набридне, зупиніть мене. Недарма ж кажуть, коли гном про труди свої мови веде, упину сам собі не знайде. І Гоен заходився, як найдокладніше, розповідати про діяння Томської держави. Він був задоволений, що знайшов такого терплячого слухача. Фродо не виявляв нуньгий, не намагався змінити тему. Хоча швидко заплутався в різноманітті чужих імен і назв, раніше нечуваних. Однак, йому цікаво було дізнатися, що Дайін усе ще царює під горою, хоча й постарів. Йому вже минув 250 рік. Він втішається загальною повагою і казково багатий. З десяти товаришів, що уційли в битві п'яти військ, семеро ще живуть з ним двалін, глоїн, дорі, норі, біфур, Бофур та бомбур. Бомбур зараз так поглашав, що не може самотужки перейти з дивана до столу, і його переносять шестеро молодих гномів. А де ж балін, Орі та Оїн? спитав Фродо. Тінь промийнула по обличчю Глоїна. Ми не знаємо. Саме через Баліна я, власне, й прийшов просити поради у Рівін Делі. Але нині краще поговорити про більш веселі речі. Глоїн став згадувати про досягнення свого племені в Дейлі та під грую. Ми непогано влаштувались. Та в ковальській справі нам далеко до наших батьків. Багато секретів загубилося. Ми виготовляємо пристойну зброю і гострі мечі. Але їх не порівняти з кольчугами та мечами – які кували до нападу дракона. Тільки в рудній справі та будівництві ми перевершили пращурів. Подивилися б ви на водоводи Дейла, Фродо, на фонтани, водоймища, обруковані різнокольоровим камінням вулиці, а зали й галереї під землею, з арками, що виразані у вигляді дерев, а тераси башти баштина схила гори. О, ви б переконалися, що ми не сиділи, склавши руки». «Я обов'язково побуваю у вас і на все подивлюся, якщо зможу», – пообіцяв Фроду. Отом здивувався Більбо всім цим змінам після драконовського спустошення. «Ви любили Більбо?» – еш, – посміхнувся гном. «Дуже! Я охочіше побачив би його, ніж усі прекрасні будівлі світу». Бенкет нарешті закінчився. Ерленд і Арвен підвелися за столу та, зійшовши з помосту, попрямували до виходу. За ними в належному порядку потяглися й гості. Двері розчинилися, і широким проходом усі перейшли до іншої зали. Там не було столів, та у великому камінні між різлиних колон яскраво палав вогонь. Гендельф, що йшов поруч фроду, пояснив йому. Це камінна зала. Тут співають і розповідають історії. Ти отримаєш велике задоволення, якщо лише зможеш не заснути. У будні тут тихо і пусто, сюди приходять посидіти на самоті, подумати. Вогонь у камінні горить постійно, весь рік, а іншого освітлення майже немає. Ерланд опустився в крісло, приготоване для нього. І ельфи менестрелі заграли. Полинула приємна музика. Зала потроху заповнювалася. Золотаві відблиски вогню грали на волосі ельфів. Фродо із захопленням розглядав нові прекрасні обличчя. Раптом він помітив неподалік від каміна темну постать. Хтось маленький сидів на ослоні, спираючись спиною на колону. Поруч на підлозі стояла чашка з питом, лежав хліб. Це, мабуть, хворий, подумав Фродо, тому й не зміг прийти на бенкет. Але хіба в Рівенделі хворіють? Голова незнайомця схилилась на груди. Він, очевидно, спав. І край плаща приховував обличчя. Але тут до нього підійшов Ерланд і сказав з посмішкою. Прокидайся, друже мій. А потім підізвав Фродо. Настала очікувана година. Закінчилась довга розлука. Темна постать заворушилася, підвела голову. Більбо вигукнув Фродо, ледь побачивши обличчя кинувся до нього. Привіт, Фродо, хлопчику мій, сказав Більбо. Отже, ти врешті-решт потрапив сюди. Я знав, що тобі це дасть. Оце так штука. Я чув нібито все це свято на твою честь. Сподіваюсь, тобі сподобалося. Чому ж тебе не було? вигукнув Фроду. І чому нам дали зустрітися раніше? Тому що ти спав. Я ж бо на тебе вже намилувався досталь, сидячи щодня і семом біля твого ліжка. А що до бенкету? Я тепер такими речами не цікавлюся. В мене інші справи. Чим же ти займався? Сидів і думав. Останнім часом я часто так сиджу. А тут це найзручніше. Прокидайся. От ще, пирхнув Більбо, скоса глянувши на Ерланда. Очі її блищали живими вогниками, без будь-якої сумливості. Я зовсім не спав, пане Ерланде. Якщо бажаєте знати, ви занадто рано відбанкетували і завадили мені закінчити складати пісню. Мені аж ніяк не давалася пара житків. Я їх обмірковував, а тепер, мабуть, нічого не вийде. Підуть співи, і мої думки розбіжаться. Доведеться просити Донадана про допомогу. А де він? Ми його розшукаємо, сказав Ерланд, сміючись. Тоді ви удвох у двох куточку і закінчите пісню. А ми послухаємо і обговоримо те, що вийде». Ерланд послав кількох ельфів шукати приятеля Більбу, хоча ніхто не знав, де він та чому не був на бенкеті. Тим часом Фродо і Більбо сиділи поруч. Сем теж до них підсів, забувши про музику і веселищі. Вони неголосно розмовляли. Більбо майже нічого не міг про себе розповісти. Залишивши його обітанню, він безцільно мандрував. То звертаючись дороги, то повертаючись, якось само собою його весь час відносило в бік Ревінделу. «Дістався я сюди, без будь-яких ускладнень», сказав він. Трохи відпочив та вирушив разом з гномами до Дейлу. Старого Баліна я не побачив. Тоді я повернувся і з того часу живу тут невилазно. Займаюся всім потроху. Написав ще дещо для своєї книги. Ну і, ясна річ, склав кілька пісень. Ельфи їх час від часу співають. Скоріше за все, щоб зробити мені приємно. Адже для Рівінделу вони насправді занадто недосконалі. Час тут наче не плине, і все ж таки місце чудове. Новини можна почути будь-які, загір з півдня, тільки з краю нічого. Звичайно, про перстення чув. Гендер часто сюди навідувався. Зі мною він, щоправда, не був зовсім відвертим. За ці роки він зробився більш потайним, ніж раніше. Дунада не той казав більше. Подумайте тільки. Скільки галаса робив цей перстенник? Жаль, що Гендельф не знав про нього раніше. Я б сам вже давно приніс цю штуку сюди, без особливих турбот. Кілька разів я збирався повернутися за ним до Гобітанії. Але я старішою, і вони мене не відпустили. Тобто Гендальф з Ерлендом. Їм бач, здається, що ворог мене всюди розшукує і зробить з мене фарш, якщо зловить десь у гухомані. І Гендальф сказав. Персня там уже немає, Більбо. Ані тобі, ані іншим не принесе добра нове втручання в цю справу. Чудове зауваження, цілком у дусі Гендельфа. Але він запевняв, що приглядає за тобою. Ну, я й передумав. Дуже радий бачити тебе живою здоровою. Він запнувся і нерішуче подивився на Фроду. Він при тобі? – пошепки спитав він. Так мені забаглося, розумієш. Після всього, що я чув, дуже хотілося б подивитися, хоча б одним оком. «Так, він зі мною», – відповів Фродо на і на вигляд ані трохи не змінився. «Все одно, витягне його на хвилинку». Одягаючись в день, Фродо побачив, що перстень на новому ланцюжку, легкому міцному, наділи йому на шию, коли він спав. Тепер він повільно витяг його. би простягнув руку. Але Фродо тут же відсмикнув персня. Переляканий, вражений, побачив він замість Більбо крізь стіні між ними. Маленьку зморшкувату істоту із зажерливою пикою і кислявими напруженими пальцями. Ще трохи і Фродо би його. Музика і співи навкрою, наче обірвалися. Настала тиша. Більбо кинув швидкий погляд на племінника і провів рукою по очах. «Тепер я розумію», – шепнув він, – «забери його». «Дуже жаль». Жаль, що на тебе поклали такий тягаль. Жаль усього. Невже пригоди ніколи не закінчуються? Мабуть, на чиюсь долю завжди припадає тягти історію далі. Ну, нічого не поробиш. Я все думаю, чи варто старатися і закінчувати мою книгу. Але давай не будемо зараз тривожитись про це. Займемося справжніми новинами. Розповідай, що діється в краї. Фродо сховав перстень. І тінь безплідно розтанула. Світло й музика рівенделу знов оточували їх. Він би посміхався і щасливо сміявся при кожній вісті, що переказував Фроду з допомогою і ставками Сема. Його цікавило геть усе від вирубання сухого дерева до витівок найменших гопітенят. Вони так заглибилися в події з чотирьох чвертей, що не помітили, як наблизився чоловік у темно-зеленому одязі. Довго стояв він, дивлячись на них і посміхаючись, доки Більбо не підняв голову. «Еге, ось і ти, Донадане!» «Блукач?» – здивувався Фродо. «Скільки ж у тебе імен?» «Знаєш, а блукача я ще не чув», – сказав Більбо. «Звідки таке ім'я?» «Так мене прозвали в Бригорі», – засміявся слідопит. «Так і з паном Торбенсом познайомили». «А чому ти звеш його якимось Дунаданом? спитав Фродо. «Він зовсім не якийсь», – виправив Більбо. «Його тут часто так звуть». «Як же ти не розібрав?» – адже ж вивчав ельфійську. «Дун Адан – це людина Заходу, нуменорець. Але зараз не до уроків». Він звернувся до Блукача. «Де ти був, друже мій?» «Чому не бенкетував з усіма? Там була Арвен». Знаю, спохмурнів Блукач, але життя спонукає забувати про веселищі. Несподівано повернулися з глухомані Еладан і Арлеїр, а я хотів одразу ж розпитати їх. Ну, дорогий мій, тепер ти про се дізнався може, приділиш мені хвилиночку? Терміново потрібна твоя допомога. Ерланд велів виступити наприкінці свята, а я з місця Ані руш, відійдемо на кудись і займемося доробкою. «Не заперечую», – знову посміхнувся Блукач. «Підемо зараз і дай мені послухати свою пісню». Фродо тепер залишився без товариства. Сем заснув. Він чогось відчував себе самотнім серед безтурботних мешканців Рівенделу. Зовсім близько від нього сиділи ельфи, але вони мовчали, насолоджуючись музикою та співом, забувши про все інше. Фродо теж став прислухатися його зачарувала краса мелодій, переплетених з чудовими голосами та співучої ельфійської мови, хоч він і розумів її погано. Йому здавалося, буцімто слова стають видимими, втілюються у картини далеких земель та дивних речей, недоступних навіть у яві. Замість освітленої каміном зали Фродо бачив золотавий серпанок над пінними морями, зітхаючими біля берегів недосяжного світу. Потім видіння все більше стали подібними до сну. Аж нарешті нескінченна золота й срібна ріка, що примхливо грала невловимими, мінливими хвилями, підхопила Фродо, потопила та пронизала його. Під вагою блискучого валу затремтіло і відлетіло повітря, і Фродо потягло до безодні сну. Довго блукав він у царстві плинної води, поки вона не змінилася спершу на музику а потім на голос, дуже знайомий, немов білі, бо співуче читав вірші. Слова спочатку ледь чутні, мало-помалу залунали виразніше. В Арвенієні корабель побудував еравділ. З дерев найкращих, що знайти, він міг у лісі нібритіль. Вітрила срібні видка він, у вогні світити шлях. Був лебединим ні з човна, На щовлі ясно сяє в стяг. У срібні лати королів Він огорнув могутній стан, Взяв щит з плетінням давніх рун, Щоб захиститися від ран, Взяв стріл надійний сагальдак, І ріг дракона вірний лук, І меч, що блискав коїбу, Коли його він брав до рук. Взяв адамантовий шолун, Що гребень мав з орлиних крил, І смарахт на грудях зеленів, Уламком океанських хвиль. При світлі місяця моряк блукав у загублених морях, відважно плив туди, де був для нього ще незнаний шлях, там скреготів холодний лід, сирів от попилу пісок, і в темряві підступних вод згасало полум'язірок. Там ніч зливалася з ніщо, і, розвернувши корабель, крізь товщу хмар він знов пішов назад до втрачених земель. Аж раптом Ельвін з-під небес злетіла, впавши на крило, І він, увінчаний вогнем і скоронованим чолом, вітрами гнаний, прямував на світлий захід повних сил Туди, куди його вели, вітри коштовний сівмерів. Долаючи буруни хвиль, він мчав до сяйва берегів, які побачили колись народження проданих днів. Дім ельфів із легенд явився у білім полум'ї небес. І відступила темна ніч, і страх його відразу щез. Благословенний Ельдемар йому свою красу являв, Моряк, повз тисячі струмків, до Тіріону прямував. Там він почув старі пісні, тарими стародавніх сах, Зодягся в біле, і сім вогнів йому освітлювали шлях. Як він йшов у зали тих, над ким безсилий часу плин, Коли він бачив короля і передвічний Ільмарін. Він чув слова і зрів усе, що сховано в туманах літ, ведіння ельфів і людей, минулий та майбутній світ. Він вдар отримав корабель, коли настав урочний час, що був надійним і легким, де ясно сяяв блиск прикрас, де весла срібними були і де борти вкривав мітрил, де подарунком Ельберет палав коштовний сільмаріл. І він злетів у небеса, назад, Крізь темряву нічну Від краю світу знов на схід За тьмяну сіру пелену. Мов зірка ясна уночі, Він полетів знайомий світ, І сонце промені свої Йому направило у слід. Він чув, як плакали жінки, Він бачив сум ельфійських дів, Що долетів до корабля Луною горя давніх днів. І поклик долі він відчув На крилах срібного човна. Коли злетіла від землі та пісня тиха і сумна. І обірвавши свій політ, він зупинився в небесах, надію в душах розбудить і розігнати темний страх, навік залишившись вогнем, що вказує забутий шлях до тих божественних земель, укритих в західних морях. Голос замовк. Фродо розплющив очі і побачив, що Більбо сидить на своєму слінчику в оточенні посмішок та облесків. «А тепер, будь ласка, повтори», – попросив один з ельфів. Більбо встав і поклонився. «Я задоволений, Ліндере, але повторювати все спочатку так втомливо». «Ну, тільки не тобі», – заперечили сміючись ельфи. «Ти, здається, ніколи не втомлюєшся декламувати власні віршики. Але нам замало одного разу, щоб відповісти на твоє питання». «Як», – вигукнув Більбо. «Ви не можете визначити, яку частину вигадав я, а яку донадам? «Нам нелегко помітити різницю між двома смертними». «Дурниці, ліндере!» – пирхнув Більбо. «Якщо ти не можеш відрізнити людину від Губіта, то твоє судження не таке витончене, як я вважав. Ми ж різні, як горох та яблука». «Можливо, вівці у стаді можуть розрізнити одна одну», – розсміявся ліндір. «І пастухи теж». Але ми не вивчали смертних. У нас були інші справи. Сперечатися з тобою я не стану. Після стількох пісень та музики мене тягне до сну. Вгадуйте самі, якщо бажаєте. Більбур підвівся і наблизився до племінника. Ну, я вже впорався, голосно сказав він. Вийшло краще, ніж я очікував. Мене часто прохають повторити. Як це на твій погляд? Я й не думав здогадуватись, посміхнувся Фродо. Та й не треба. По суті, всі слова мої. Арагор тільки довів мені, що треба згадати зелений камінь, той смарагд. Йому це здається важливим, не знаю чому. А взагалі він вважає, що ця тема вищому мого розуміння. І якщо вже я набрався такої хоробрості, що складаю проєму про ернділа у домі Ерланда, то щоб ні на кого, крім себе, не нарікав. Щиро кажучи, правильно вважає. Ну не знаю, сказав Фроду. Мені чогось усе здалося досить до ладу. Я задрімав був, а тут ти почав, немов мій сон продовжився. Я не збагнув, що це твій голос, майже до самого кінця. Тут дійсно, безвички важко не заснути. Лобіти ніколи не матимуть такого апетиту до музики та поезії, як ельфи. Для них це щось на зразок пригощання, чи навіть солодше за десерт. Вони ще довго будуть вправлятися. Давай шкурнемо куди-небудь та побесідуємо без сторонніх вух. А можна, спитав Фродо, безперечно, це ж свято, не робота. Входить та виходить кожний, як завгодно, аби не шуміли. Вони тихцем відійшли у затінок і попрямували до дверей. Сем залишився в залі, він солодко спав, посміхаючись у вісні. І хоча Фродо радів нагоді побути з Більбо, виходячи з камінної зали, він мимоволі відчув жаль. Гобіти вже ступили на поріг, коли чистий дзвінкий голос почав Аельберет гілтоніель, сіліврен пена міріель, Алар Аглар Еленат, накаєрет паландіріель, О Галадремін Енорат, Пануїлос ле лінатон, нефер сінеф ерон. Фроду затримався на мить та озирнувся. Ерлон сидів у кріслі. Вогонь освітлював його обличчя, нагадуючи про сонячні літні дні. Поряд з ним сиділа Арвен. Біля неї Фродо з подивом побачив Арагорна. Його темний плащ був відкинутий за спину, відкриваючи ельфійську кульчугу, і зірка сяяла на грудях. Арвен розмовляла з ним, а потім раптом Фродо здалося, що вона обернулась до гобітів, і її світлий погляд здалека понизав його серце. Він стояв зачарований, а ніжні звуки ельфійської пісні лились немов струмінь самоцвітів, подвійної краси, слів та мелодії. «Це гімн на честь Ельберет», – сказав Більбо. «Вони його будуть повторювати та інші пісні благословенного краю ще багато разів. Ходімо!» Він повів Фроду до своєї кімнатки. Вона виходила вікнами у сад на південь, дозволяючи побачити всю долину Бруїнну. Там вони посиділи трохи, дивлячись у вікно на ясні зірки над крутими лісистими схилами й неголосно говорили. Тепер же не про нехитрі новини далекої гобітанії, не про темні тіні, чи чегаючи на них небезпеки, а про чудові речі, що вони бачили в світі про ельфі, про зорі, про квіти та прекрасні осінні ліси. Нарешті до кімнати постукали, і у двері просунулась голова Сема. «Вибачте, ласкаво», – сказав він. «Я тільки хотів запитати, чи не треба вам чогось?» «І ти нас, вибач, ласкаво, Сем Гемді», – відповів Більбо. «Але ти, я думаю, просто хотів натякнути, що твоєму хазяїну час спати». ж, пане, мені казали, що нарада буде рано вранці, а він же тільки сьогодні вперше піднявся». «Правильно, Семе», – засміявся Більбо. «Можеш піти до Гендельфа та сповістити, що Фродо покладено у ліжко». На добраніч, Фродо. Сили небесні. Як же гарно, що ми з тобою зустрілися. Врешті-решт, ніхто, крім гобітів, не вміє вести справжню поважну бесіду. Я вже дуже старий і не знаю, чи доживу, щоб дописати твої розділи до нашої історії. Відпочивай спокійно. А я піду ще трохи погуляти по саду. Помилуюсь на зірки Ельберет. Спи спокійно.